Назбирані жердини засиляв я у скальні видовби і густо клав на стіну, обмуровував. Виходила півкругла хишка, що як листів'яче гніздо ліпилося до гори. Тепер я мав вже затінок, щоб переломити сон у спекотний полудень. Такої години і внадилися до мене некликані гості. Лишно засолодився першою дрімотою, як щось обпекло мені плече. Вхопився рукою, слизька ужовка захолодила пальці. Змія! От де привартувала вона мене, щоб відплатити за порушене гніздо у гнізді моєму. Я держав її у стиснутому кулаці очі в очі. Аспидні чорні цятки ненависно сміялися, знаючи, що мене чекає. Я не розтрощив гадину об камінь, я погладив її, лизнув блускату голівку і випустив за двері. У мене було дуже мало часу. Мій час стікав із життям у єдно. Силився дотягнути рот до ранки, аби висади трутизну, але з того нічого не виходило. Тоді я застромив у жаровиння свій солдатський ніж, а сам кинувся в хащу шукати ломиніс, траву, яку жують собаки, коли їх прижалить змія. Травицю знайшов, набив нею рот на те рукушене місце. Напалений до біла ніж, я загнав у дерево і притис до нього плече, зашкварчало, запекло аж до кости, до нігтів, я боявся, що не потрафив у саму ранку. Тиснувся до клинка ще й ще раз, доки не остудив тілом залізо і не впав зломлений болем. Я знав, це могло не помогти. Змійка була молоденька, гострописка, налята першим ядом. Я чекав знаку. Кров гусла. Деревініла рука, студеніло чоло, Під по ярочках лиця стікав до губ, Гіркий, трудний під. Зуби дрібно цоркали, І я ножем розціплював їх, Аби наливати в рот варево ломиносу. Лив і лив, хоч уже верталося носом і вухами. Я чекав. Якось карно доліз до куща бузини і врізав тонке стебло. Засилив у нього бур'янину і поклав на камінь, аби підсушувалося. Сили скапували з мене потом, дух вивітрювався з гарячим диханням. Чемирилися памороки. Мислено я вгадував путь тої гадини. Як вона напужена і спорожніла, шурхотить у камінні, Як репіжить через поточну, як звивається в терні, Вона вже мала б допастися гніздовище, Несучи на голові запах моєї слини. Я в'янув, як укошена травина. Я вмирав і чекав знаку. І знак явився. Дві, кохані, гадини, як ковбаси повисли на бантинах моєї хишки. І третя, і четверта, і восьма. Тоді я взяв у тесучі персти бузинову пищалку-денцівку і покликав у поміч вуя ферка. Мої родаки в материнському коліні були всі темні лицем і волоссям. Продрагів і казати нічого, у тих шкіра пополовецьки смугла, аж прикурена. А я начадався білим, якби з чужого коша. Вуй Ферко всьому дав такий присуд. Коли його зачинали, каркнула біла ворона. Це ознака, що буде до світла тягнутися. Зате в дитинстві до таких усі хворощі ліпляться, як ріпляки до пса. Так воно й було. Пам'ятаю, якоїсь яри ми з дітваками бовталися в мочилі, що гусло від пуголовків. Потім мої ноги рясно обметало страшними бородавками. Вони росли і множилися день при дні, я вже не міг узутися до церкви. Чим лише баба не мастила мені ноги, не помагала. Ми стали чекати, аби в селі хтось умер. І коли управід з мерцем виходив за ворота, я прибігав дорогу, щоб чужа смерть забрала мою напасть з собою, та помочі не було і від неї. Тоді баба повела мене до вуя Ферка. Він їй падався двоюрідним братом.